Orain, e, bosgarren lan honetan talde bakoitzeko batek bina bertso kantatu beharko ditu nahi duen doinu eta neurrian gaia eman da. izarrekin hasiko gara. Ha da zure gaia. Gaur lehenengo aldiz, zure txikitako lagun minarekin haserretu zara. Hoean botata zaude buruari bueltaka. Gaur lehenengo aldiz, Zure chikitako lagun minarekin haserretu zara. Hoean botata zaude buruari ueltaka. berrogei urte jadanik nik ni naiz dama esperientzia duna baina lapurtu egin didate, nire etzeko salduna Ta komunetik bota egin dut Ezkontzako eraztuna Oean keska jarduna Dena otza iluna hiluna Naiz sentitzen du dan elduko da Zikitatik zen nire laguna Zigoitiako Manuela Zenarrarekin bizitatu du Ilargia ta otela Naiztaz egingo du Dibortzioaren papela Jakin laguna naizela Eta pertsona itzela Konturatu naiz, naizta sentitu Engainatua bezela